Țar cititor de proză. Cel alezi se mustrând Priveghiul pe munte Măslinii sunt în râu Iar râul din cedri coboară de acum Izvorul acesta cu sânge și foc Din stele corabea tatălui scursă Gătite de praznic Cu moartea pe drum vor lumină Și semne încetate Ascunse în de barcă rotund a tăcerii fecioare, un gând cu lumile negre din hău contopit, Grăbește, părinte, corabia dorm, și mei, Vânzătorul e beat, iar cel cu urechea tăiată e orb, Întreaga suflare doar ură în delir, Și surdă chemarea rămâne în văzduhuri, iar ochii se sting telescopic întâmple, Cul culuri calde, sudor din pietre pe ceruri, o urmă de stea mergătoare prin zodi, când murmură boara de taină în comete. Iată cu săbii, toiege și cruci, bătrâni farisei, cărturari și norod, umplură grădina azorindul pe peprins din havra de aur, cuvântul arzând. Al vostru e ceasul și noaptea poruncă, de zicere în cer să fie împlinită. Cuvântul mi-l cereți, sămânța din trânsui venită din stele ce nu vă cunosc pres uma, luați o dar dați-mi răgaz un semn să culeg din adâncuri de nori. Dar hoarda păgână cu lanțuri și spini din casa copricii în coroanei născu. Și spuse mulțimii mai drept dreptregătorul, o hulă de moarte a străinul păstorii cetății de grabă să-l prindă, iar sfatul să-l judece aspru zori. Când zodi cu stele de cruce îndreptară mesajul rotundei, corăbi în genune, se duse și ultimul sol din o gradă. De lăsându-și stăpân încercat, cel ce păzea o porocire cerându-i, Lovindu-l cu pumnii, scuipându-l pe obraz, În taină l-au pus la masa de sfat. Pe când vânzătorul, cu ștreangul alături, În țarena sângelui, stă îngropat, Ei cer judecată, de moarte și chin, Degeaba, că jerfă de om încetate, Nu-mi templu cu legea de stâncă, iar prințul le spuse, sunt doar un străin, și așteaptă cu tatălui, încă din lumea aceasta ce nu-i lumea noastră. Născător de zodi și stele cerul, când noi, popasul, ne facem vremelni, de mult, încercate de cera mea, mamă, lumină zărind în rotundul de vâslă, cu pânte cu plin, în carne și oase, din omză misliră, sărmana mea ființă. Ai mei sunt aproape și pacea Să-l la rege vecină, cine la dus acel domitor Tova și răz ma și cu doamna alături Vedenii de moarte Și-o mâinile roșii, Apoi peste cruce cu trestei loviră, Cu spinii pe frunte, cu spini în orbită. Amani scuipându-l în din cohorte, Îngrabă-l furtară, pe când regătorul Rezise cu spaimă, e rege și prinț. La locul cu pietre să-i puneți un tron Și-n rămâne să rămână neus împărat, Dar gloata setoasă de sânge strigară, să piară îndată, pe lemn, înălțat. Și gol prin cetate, la locul de capăt, Tâlharii pe cruzi cerșesc amânare, Țăranul cu fapta, Din drum femei despletite, De prunji scătoare Le plânge străinul că zilele trec, Iar munții vor merge căzând peste nori, Și frunza ușca se va apa de stâncă, când cel înțetat pe azmirnă din jar, Oțelul turnând ostașul de bronz înglezne și palme Pătrunse de lemn, cerând în ele Doar prințul o vorbă de mamă, păruncă, tovară zorind Să-i ceară mulți nici gând de îndurare Iar ochii spre cer înălțând glas cu tunet Trecând prin văzduh chemarea din stele Uitați-mi, părinte, la locul de cruce această întâlnire s-amână vremelnic, Cel cu buretele îmi cere cuvântul, Iar Duhul meu șapte de acum nu suspin. Atunci, un cutremur, pământ, foc, pe templu ce rupe din ziduri morminte, deschide, să intre, să iasă o lume, prin larmă, sutașul cu sulița în fluier, de os nezdrobită speranță în glod, spre drumul de piatră, doi îngeri aur, pe prințel cerun în ierburi și flori. Soldații prea de schimbară La fiecare noapte cu zaruri pe zori Noroiul din visul îi Scade cu tremuri, mai zboară Corăbii cu pânte rotund Și albe ca focul trăzit Din orbite, când lespedea grea Împulse de stramă Iar cel ce purta în giur de supliciu, Cu față de fulger Și haină de ceară Topindu-se în ziduri albase de teamă Călcate cu moartea Născută din hău Sub taina plecării rotundei corăbii Prinț, dar un înger slăind mesager mai spune femeilor, Ard mirodenii în spaime legate pe umbre de vânt. S-au strâns slujitorii fugind din cetate, Din ochiul femei prințul zărind, În norul de focul lumină și o arcă rotundă Spre stele corăbi gonind, Iar vraja se frânse în zodi speranțe, Pe calea de albe pus cer, în de prins coboare, De-a de taina, de unde venim? Piesă într-un singur act Personaje Tânărul Matei, bătrânul, o domnișoară asistentă și trei gealați figuranți, o mână de pacienți și câțiva spectatori plătiți O încăpere mică de spital cu pereții vopsiți în alb În spațiul ei o masă și un pat Printr-o fereastră înaltă, zăbrelită, pătrunde lumina dimineții sunt mort. Nu se aude? Luați-vă labele de pe mine. Ăsta nu e un mod politicos de a vă comporta cu un mort. Puțină decență, vă rog, aveți un mort aici. Vă jur, stimată domnișoară, sunt mort. Și încă de la orele trei din noapte, ceea ce, calculând, raportându-ne la planul terestru, fac cam șase ore și un sfert de când nu mai exist. Nu mai exist! Se înțelege? Of, oameni ăștia! Moartea a survenit prin propria decizie, adică am ales să mă recunosc ca fiind mort. O decizie ca și o sinucidere, o asumare morală, dacă vreți, da, dar cu tot acumul unei morți reale. Acum aștept dezintegrarea. Deci, nu există mister. Și ca atare, gata Lăbuțele jos, că nu vă mai aparțin Sunt mort Mort cu mort a fost și moșul meu Și al tău Și al tuturor Iar acum vreau să fiu lăsat în pace Iată aici În mâna stângă am firul Care mi-a înlănțuit visarea Și viața Acum e rupt, se vede? Sunt liber Sunt liber să mă pot odihni departe de rușinea voastră să mă pot odihni, ar să fie odată! În cadru ușii, un grup format din trei bărbați tineri, în halate albe, par ceva, îndemnați fiind de asistenta îmbrăcată și ea, de asemenea, în alb. Hei, dumneata tot nu înțelegi, domnișoară? Nu aveți ce căuta aici. Eu sunt mort, iar dumneavoastră sunteți vie. Eu vă rog... Să vă întoarceți la acasă și să nu mai tulburați morții cu existența dumneavoastră. O lume de nepotrivire ne desparte. Colege, vedeți, dară, cât de imposibil ne este să fim împreună acum și aici. Stai, bre, liniștit! Eu mă mișc liber de acum și nu mai pot fi oprit, nu mai aparțin materiei. Aici! Privește aici. Ei, astea două sunt aripile mele. Faptul că nu le poți vedea sunt o vie demonstrație. Ei bine, ca să mă exprim intelectual, Spiritul a refuzat materia. Sau invers. Mă rog, tot A renunțat, va să zică. S-a <laughs> dovedit incapabil de a-l mai urma. Pe el. Pe spiritul meu, adică și anume, pe mine. Bine, bine, ești liber, ești liber, tataie, dar numai să-ți schimbăm pijamaua, că ai făcut pipilică pe materia ei. Stai, breliniștit, ca că acu doctorul și dai de dracu, să știi. Dracu? <laughs> De-apia ce m-am despărțit de el acum vreo două ceasuri. Cu greu nodară brațele încă vânjoase și, dovedindul, îl aruncă pe mușamaua ce acoperea patul. Dibace, asistenta îi și administra apoi în calmant. Bătrânul continuă pentru un timp. Sunt liber! Sunt liber! Nu mă mai puteți înlănțui! Sunt dincolo de antenele puterilor voastre!" Serul însă îi pătrânse cu ițeală printre celulele minții și, eliberându-i voința, îl lăsă pradă nevinovată la poarta viselor. Acolo, unde se pare, Bătrânul avea vechi ștate de plată. Un spațiu larg, luminat de neoane, asemănător unei cantine. De jur împrejur, mese. La acestea, grupuri de bolnavi în pijamale. Câțiva dintre ei vorbesc tare. La masă aflată în centru scenei, doi bărbați jucând război. Unul tânăr și un altul Bătrân. Și nu e ușor să păcătuiești, căci încep să te întrebi: e corect? Nu este? Ba una, ba alta. Ce mai? E? Încep cu toate gândurile astea și în final tot o cal Toată teoria se duce pe pustii. Apoi vine remușcarea, renumita remușcare. Și tu știi? Și ea știe. Și cu cât știei mai bine, ea cu atât mai dihai te mușcă. Și uite așa, începe să spară pară rău de teoria aia care umbla necrezută, năroadă și singură, și care de acolo strigă și dă vina, numai și numai pe tine, pentru toată nefericirea ei. O auzi cu urlă și se jelește. Te-nmoaie. Începi să o îndupleci ca să o aduci acasă. Măi, drăguță, că fii, că pății, mai te lași, mai se lasă, Căci și ea și tu aveți de-acu nevoie unul de altul, se înțelege. Păcatul, dragule, e mâncare dulce când e servită caldă, Apoi se acrește și te a crescut tu cu ea în pântec. Așa încep să înțelegi mai bine. Mă, tu mă auzi? Măi, mateile. Acum tu ești băiat tânăr și de aia zic, a să știi. Când ți-or veni mințile acasă și ăștia ți-or da drumul, ai să-ți amintești toate vorbulițele mele. Căși mintea, măi băiete, e pașaportul tău de-a călători afară. Nu l-ai? Stai aici. Atât e de simplu. Și numai trebuie să vrei o țară. Ia să văd ce e acolo. Un optcar și un zecar. Ia, pune-l aici. Îl pun și eu, meu. Nu e război, dar eu câștig câștig fără răzbel, anume câștig după reguli acceptate democratic. Bun, ia ca le-am luat. Hei, calm, nu e tăticule, nu e încă război. Lasă-l că vine el, niciodată nu în întârzi ăsta peste măsură. Îți spun eu când e. Apoi cu Ileana am fost și mai înțelegător. Gândeam că am greșit cu prima și că nu se face să greșesc la fel. Cum zicea, așa făceam. Nu ieșeam nici cu un pas din cuvântul ei. ei. Și crezi că a ajutat? Aș. Mai rău. În final, am răbdat așa, cam vreo 10 ani. Până am dat în ulcer. Apoi, nu am mai putut. Simțeam așa cum devin mic, mic și supărat, atât de mic că aveam impresia că mă puteam mânca și o mâță de-ar fi poftit la mine. Mâncă era, era și casă, dar numai muncă și casă nu era pentru mine. Bașca, acasă parcă mai tare munceam și fără să fi făcut ceva. Ei, asta mă obosea peste măsură. Stai, pune cartea jos. Pişi, cherule. Da, mă, și încă caia de verde. acum eu am juvete. Și ăsta tânăr ca și tine. Vezi tu, dama ia juvetele întotdeauna. Nu există să greșească. Îl ia odată, îl ia de două ori, îl ia de câte ori îl întâlnește. Asta e regula. Ia și pune acolo în căsuță pe amândoi. pune acolo până divorțează și ăștia." Mm, și eu care mă încredeam în juvete, că-i băia cu potențial, coprinde și el un zecar. Aș, de unde? Tânăr și foarte de minte, când a văzut dama, a urmat-o ca un mielușel. Ce mă s-a pegaș că mă așteptam eu să se întâmple? Da, chiar. Acum stăm noi aici și ne întrebăm: Ce așteptăm? Unii zică moartea? Eu zic altfel. Eu zic că așteptăm nimicul. Asta e. Nimicul. E frumos să te gândești că Raiul, Dumnezeu și cei șaptezeci de samurai ai lui stau și te așteaptă pe tine moți. Rahat, nu te așteaptă nimeni și nimic. Adică, cum ți-am zis, te așteaptă nimicul, mă înțelegi? Nimicul. Așa ai mai băiete, nimic, dar nu ar trebui să spun eu toate astea ție și tu să-ți faci nimărea rea de pe acum. Mai bine tac. Tac și jucăm. Când ești tânăr, vrei să joci și zici că trebuie să fie ceva acolo Îți trebuie și cauți Nu e medicament mai bun la oboseala căutării Decât să crezi că nu e totul rahatul ăsta de aici Că mai e și ceva pe deasupra Și nu e Dar căutatul îți ceva timp Apoi, când mai îmbătrânești Începi să cauți și mai cu disperare Trebuie să fie ceva E musai Nu poți muri așa fără nimic și tocmai că exact așa e. E un cer, o bucată de pământ, ceva pâine și suferință cât mai multă. Și fiecare dintre noi încearcă să se poarte politicos, ca și cum am aștepta în fața camerelor de gazare și ne-am da unul altuia prioritate. Hopa! Război! Ei, da, acum e război și încă din ăla mare. Pe câte? La scoaz cu azi nu poți să spui pe câteva. Hai să zicem pe zece, că nici tu nu ai prea multă muniție. Da? Bine, uite. Ac! Pe Jupiter! Băiatul continua impasibil să privească în sus, înspre tavanul cu neoane albe, atras acolo de un corp inexistent. Nu-ți pasă, ești un general fără inimă." Auzi? Trebuie să-ți pese, e important să-ți pese." Bătrânul bătu puternic cu palma în tăblia mesei. Mă auzi? Uite aici, sunt mai bătrân și tot îmi pasă. Tu nu înțelegi că trebuie să arăți că-ți pasă? Chiar și atunci când nu-ți pasă, câtuși de puțin, e necesar să porți masca umanității." Hai că-ți pasă și ție." Nu ești tu atât de băiat rău. Așa, deci pe cinci, rămâne pe cinci. Bun. Ia ca, pun și eu cinci. Uite. Una, a doua, cinci. Of! Când m-am dus să o pesesc pe prima, trei trăsuri am luat cu mine. În prima am așezat pe banchetă un buchet de flori, bastonul și jobenul meu. I-am dat adresa surugiului și ordin să nu grăbească. În a doua am îngrămădit muzicanții, iar cu a treia m-am pornit și eu în urma lor. Așa a fost, cu trei trăsuri, ca la paradă. Nu-mi permiteam să risc. Și-am câștigat. Păcatele mele, a venit cum vine dama când îi dai cu popă. Ție ți a venit un decar acum? Vezi? Nu-ți trebuie minte ca să fii norocos. Norocul nu are treabă cu mintea omului. El umblă pe aiurea și nu iubește pe nimeni. E o consecință a nimicului din lumea asta. E lege. Da, e o lege fără de lege. Acu vine la tine, apoi la altul, de aiurea se mișcă printre oameni. Fără de minte ca și tine este, bată-te-ar să te bată norocul. Auzi-mă și pe mine, sărac de mine. Ce-ți vorbesc eu ca la o babă surdă? Și ce s-a întâmplat cu lumea asta toată la urma urmei? Când ai ajuns la pijama și papuci, ai dat de dracu. Ăsta e rege acolo, căci ajungi la îndurarea lui. Asta e ce-a numit cineva a doua realitate. E singura lume care trăiește paralel cu asta. Atât. Nu sunt mai multe, doar două, zice lumea de rai și iad. Ași, nu există decât astea două, afară sau aici, sănătos sau bolnav, în haine civile pe bulevard sau în pijama și cu papuci. Când mi-au adus pijama, am știut. Până aici mi-a fost. Mi-am simțit inima că începea să atârne ca umplută cu nisip. Înțelegi, de parcă deja murisem pe jumătate. Cu cât priveam mai mult la pijama o aia așa așezată pe pat, cu atât mai mult mi se îngreuna și inima. Ce mai? Jale! O minge dacă ai umplă cu nisip, apoi nici ea nu mai sare, dar îmi te obiată de inimă. N-are rost să o lovești. Te uiți afară și vezi cerul, vezi norii și te întrebi care să fie legătura între ei și tine. Ei bine, nu este. Sunt niște jigodii care te mint și norii ăștia. Îți mint ochiul și ochiul minte și el. Ce să facă la rândul Minte și el mintea, cum zicea și poetul. Că nu a fost și el pe aici? A, a fost. Nu e ciudat? E drept așa să se întâmple, te întrebiu. eu. Deștepți-ori fără de minte ca tine, ajung cu toții oricum aici. La nebun, zic doctorului. Ce trebuie să fac să scap de aici, domnul doctor? El, perfidul, armă în mâna societății. Stătea așa, ca un somon pe fundul apei, și de acolo se uita la mine, dar nu cu miilor înțelegere, nu, ci ca unul giftuit cu dinăștea ca mine. Să prins puteri, e. Atât a zis Să prind puteri. Păi, ce puteri să mai viseze unul la vârsta mea? Eu mă fac că nu știu de joc și îl întreb mai departe. Dar Matei, zic, băiatul ce-ar trebui să facă? Adică tu. Și el amabil. Să-i vină mințile. Bine, mă gândesc eu că și așa nu aveam nimic altceva de făcut. Bine, eu am minte, Matei are tinerețe, deci una peste alta am cam avea de toate la oaltă. Și nu-i dau pace. Păi nu am putea pleca așa noi doi de aici, domnul doctor, că o minte care să ajungă la mândoi aș avea-o eu, iar el, putere în perechea lui de picioare, unde a ajuns pentru noi doi. Nu se poate, răspunde moroconosul și zice, nu există simbioză. Auzil, l doamne, și posta. nu există simbioză. <laughs> Rahat, îi spun așa în față. Ce simbioză-ți trebuie ție să închizi un ochi și o să închidem ușa spitalului după noi? Dar el nu, nu și nu. Păi, dacă le scapă toți nebunii pe stradă, nu le vine ușor, se înțelege. Acu, pentru ei, nu e mare diferență dacă mor la 70 ori la o sută. E diferență doar la buget, ca să zic așa. Asta e tot. Aici vine realitatea aia din tâi, de se bate cu asta de-a doua Așa că așteaptă și ei cu speranța Ca tot omul Să vină Crăciunul Că atunci zic statisticile Că se trăie răbătrâni. Așteaptă de mănâncă cozonacul Și pe urmă, hopa, ca s-au dus Nu e bai, că vin alții Și uite așa, dau și ea de pe acum Din picioare Ei dau acolo afară Noi dăm aici, dar dăm diferit De-am Cum să vină asta oare? Deci, totu îi costă, dacă mă înțelegi. Îi costă, mă pricepi, și cum totu-i până la ban, după un timp îi ia îngrijorare. Așa că, nou, ce să ne rămână? Singura armă pe care o mai avem, să stăm cât mai mult în viață, adică să îi slăbim economic. Asta ne rămâne de făcut. Eu o mai duce, dar tu, în schimb, ești tânăr. Mă auzi? Ești tânăr, măi, Mateiule. Tu poate apuși să-i bași pe ăștia în faliment. Mă, tu ai șanse și pe doctor să-l scoți la pensie. Așa, fără de minte, cum ești. Bolnavul lui Molier știa asta, de-aia o făcea pe Ci că nu am mințile la loc. Stai, că pot să-ți dovedesc asta și asta și aia la altă O, sac, câzi, ifose, un ban nu cade. Nimic, ci că avem o singură datorie noi ăștia odată intrați aici." Să murim repede și în liniște. Repede că e pe cheltuiala semenului tău. Ei, o și recunosc că așa stă socoteala. Băi, dar eu trăiesc în dreptul meu, pe șina mea. Când mi se termină șina, gata, accept și eu. Mă duc să dorm un pic. Dar până atunci, până atunci, lăsați-mă fraților liber, liber. să tai singur din șina... Nu-mi prea vine. Să nu-i văd eu capătul curat cum se cuvine? Și care-i graba? Speranța, acum, e și de luat în calcul. Deși e o reacție chimică și-a, să nu crezi că ar malașine. Oh, nu! Din contră, ajută! E ca unguentul Păi, de ce bea oamenii? De asta. Alcoolul vine și îmbunătățește reacția. Chimicală la chimical Bei și-ți mai faci un picuț de speranță. Acolo o să alunești mai bine pe sine. Nu multă, puțină cât să mai treacă o zi." Adam, săracu și cu muierea lui, se zice în poveste, Ce crezi că făceau acolo în rai cu atâta fericire?" Că, deși altfel, și în rai tot o plictisă era. Erau ei mai deștepți sau mai proști? Nu. Și uite așa, beau ei și acolo toată ziulica." până ce a dat afară proprietarul că devenise grădina grădină de vară. Beau ei și înjurau pe toți sfinții. Asta nu dădea bine în poză și, ca atare, zvârr cu ei afară. Ei, când s-au văzut afară, au început a se simți și mai rău. Nu le mai ardea de plictiseală, cât de faptul că erau singuri și părăsiți. Bașca neputința! Și iar dară cu mâna la butoi. În schimb, leacul parcă și mai scurt era acum și fericirea, vezi bine, limitată. Numai femeia, femeie, i-a pus capăt la băutură că-i mai mare cu un cap decât bărbatul și-a înțeles că-i degeaba. Și s-a pornit să implore cerul. Adam nu și nu nu accepta și basta. El tot pe-a lui o ținea. Păi ce, e ușor să vezi că tă, totul în jur e nimic, pentru asta îți trebuie ouă, nu glumă." Nici chiar el, chit că a fost tatăl tuturor, tot nu avea decât vreo două. Avea, dar am dreptatea lui, săracu. Tiu, domnul se uita la ei și se înciuda, căci o cam dăduse în bară. Păi, dacă chiar dorea el, îi făcea pe amândoi bine din prima, dar se pare că l-a cam furat și pe el inconștient. Acum, că a vrut orcă nu, că s-a pripitor nu? nu știm. Cert e că el nu bea. Păi ce? Bea Dumnezeu? Zice se că nu. Nu? Cum? A, nu. Ambrozia nu e băutură băiete. E doar așa un fel de biter suedez. Pentru oasele reumatice. E un frig acolo în cer, desclânsă nejuvaierele în mandibulă. De-aia zic eu. E ceva greșit aici. Și poate de-aia se și dă așa cu ascuns. A greșit-o și o dă prin bălăria cu. Iar dacă se dă ascuns, e ca și cum nu e. Mă gândesc eu. Ce bază să-și mai pună omul într unul ce se ascunde? Ori nu e, ori ascuns, mie îmi sună la fel. Deci, nimicul e tot ce rămâne, băiete. Murim și încă de-a binelea. Nimic aici, și nimic după, nimic după nimic. Adică, noi suntem așa cum ne visa Virgiliu, nimiciul. Trăim, murim, apoi mai stăm o așa, apoi pârți și ne se împuțește trupul și asta e tot. Hei, hai, nu plânge! Măi, Matei, hai, măi, băiete, ce te-ai întristat și tu așa! O fi-mă ceva până la urmă și nu-i tata de te-ai supărat la asta. Hai, gata, stai ușor. Așa, cu calm, băiete. Dar să termin. Ai răbdare și nu pune la suflet că dai în ipohondrie. Și cum zic, se împute trupul. Nu mai știi nimic, ești ca într-o gaură neagră, fără de lumină și fără să simți, cu gândul care se stinge și el ca și cum mai închide televizorul. Lumea asta e o apă murdară, băiete, într-un ochi de pământ. Rațiunea e făcută cât să mă lumea cu întrebări. E un joc teribil care nu te duce nicăieri. Te lovești de nimic precum capul de fier. Ce rămâne? Te întrebi. E bine să te întrebi. Ei bine, nu rămâne nimic de făcut. Tot ce s-a putut face s-a făcut deja. Jocul e politicos să-l joci în tăcere, că le-au și alții pale lor. Ce probleme au? Aceleași probleme. Nu vor să fie prea treji, că-i apucă și pe ei nebunia. Preferă, dară, cu toții să se prefacă cu minți că nu știu, că ce altfel omenirea și-ar tăia ea singură dintr-o lovitură beregată. Dați-mi, domnul doctor, cortizon și-mi dau. M-am gândit că poate și eu ar trebui să mă fac băiat de treabă, curat, îngrijit și cu mințile așezate. Poate așa aș scăpa și de aici. Aș, nici chip. Odată intrat, mai ești nicăieri. Terminat. Intră în scenă aceeași asistentă împingând o roabă plină cu pastile diferit colorate. Mai multe zeci de pilule alunecă pe podeaua scenei. Câțiva dintre bolnavi se repede și încep să le adune, înghițindu-le cu lăcomie. Fără să le acorde vreo atenție, domnișoara se oprește la fiecare masă și începe să distribuie pilule fiecărui pacient. Folosește pentru asta un polonic uriaș din aur. Toți încep să cânte. Chimica l-am cade greu, hei, hei, chimica l-am capul meu, la sfârșit, domnișoara aruncă un polonic, două, de pastile și înspre spectatori. Printre ace aceștia, câțiva plătiți, încep să cânte același cântec. Când zgomotele se opresc, se continuă. Acum, despre suflet, măi Mateiule, să-ți zic cum vine și cu asta. Mare lucru nu te aștepta să-ți zic. Și, deși nu e mare lucru, până acum am tot ținut în secret. Nu am mai zis nimănui. Că nu e prea de zis. Dar ție ți pot zice că ești tânăr și serios. Nu dintre oia de păstradă. Ei. Da. Sufletul e o impresie. Asta e. O impresie a găs de el și el nu se dovedește a fi mai mult decât o impresie. Ca atunci când vrei să pupi pe vreuna la cinematograf și unde în loc de buze moi și dulci, dai cu nasul în cerceafă. Și te mai faci și de toată bafta. Așa și cu sufletul. Nu ai dovezi palpabile, doar comentarii la adresa lui și, disperați, oricare dintre noi ar putea comenta la infinit dacă ar trăi o viață infinit de lungă, nu ca a lui Adam, mai lungă. Aici a nimerit-o pungașul, că de eram nemuritori, asta era egal cu a vedea că-i totul de căcat. Îl prindeam cu mâța cocoloși făcută chiar în sumanul lui, cu alte cuvinte. Mare lucru nu îi puteam noi face, doar așa, un reproșetor Oricum îl are și așa, sau cel puțin cât o ține e, umanitatea ca ăla ferească păcatul care are un copil schilod. Zău, nu știi cui să-i plângi de milă. No? Ori lui Dumnezeu? Of! Umanitatea? E și ea o mulțime, dacă mă înțelegi. Ne uităm unii la alții și asta creează confuzia. Fiecare își așteaptă vecinul. Din cauza asta, reproșul nu e cu volumul la maxim. Ici și colo cât un piuit. Dar cum ziceam de suflet, ideea e frumoasă, dar rămâne doar o impresie, din păcate. Suntem impresionați de slăbiciunea noastră și vrem mereu ceva cald și frumos. Ei bine, găsind, i-am dat un nume la negăsirea asta și i-am zis, suflet. Tu ești tânăr, cum ziceam, și e păcat nu de mințile care ți-au fost luate, ci de faptul că te țin închis aici și nu poți vedea cum trebuie, alea de sunt adevăratele și singurele minuni. Soare, munte, floare, mare, oro femeie care să te îmbrățișeze. Ei, din astea! Adică, te simți tu bine aici, chiar de mai țipi. Dar ăsta nu e țipătul tău. E așa o aiureală care ți-amintește ție de lumea de afară. Altfel... E musai ca ai fi fericit, cum zice și la ceaz lov. M-aș face eu o idee să pot să mă bag o lecuță în mintea ta, să vă cum e. <coughs> ca să verific și asta. Dar nici asta nu pot să fac, ca să o aduc dovadă. Dar, sigur, tu trebuie să fii mai fericit decât noi toți ceilalți. Matei, mă băiete, cât timp am fost afară, mi-am zis mereu că nebunii trebuie să fie ei mai fericiți de pe pământul ăsta. Mereu v-am suspectat. Acum că sunt și eu aici, deși diferim puțin în fișierele ăstora, eu găsesc că suntem la fel. Eu știu că sunt nefericit, pe când tu nu știi că ești fericit. Asta e și cu noi, Mateiaș, tu și eu, bătrânul. Dar faptul că tu nu știi, face din tine o persoană aleasă, nobilă, un rege printre oameni. Și dacă erai și nemuritor, erai bun de Dumnezeu, nu altă. Iar ție, mai că m-aș fi închinat cu plăcere, căci așa, fără de minte, tu te-ai cu norocul. Dacă mai ții tu minte, cum îți spuneam, și poate așa îi trece și pe la mine. Ei, dar hai, că de-acu chimicala chiar de greu. Așa, doctorul zice că am multă imaginație și cu asta e foarte greu să poți avea un dialog rațional. Păi, zic... Dacă nici imaginație, atunci ce-i rămâne omului? El cu nu-i prost, știe, e unul din aia de știu. că i venea să-mi dea dreptate. Ot, sără de mai scormoneam și era gata. de puneam să-mi culeagă din palme, ca pe un puișor de găină. Dar l-am lăsat. Nu am eu dreptul. Și dă să plece. Se răzgândește ceva în lui și îmi zice... Ești subțire, tataie? Sunt, dar și el e tot subțire, că imediat ași șters. Cum aș știu să plece la timp, da? Îi învață la școlile lor să nu creadă o vorbă din ce spun nebunii, ci că să le privească cuvintele ca pe instrumente. Adică, vorbele pentru ei sunt scule, ca toporul și mistria din astea. Și ei apoi muncesc cu el. Da, măi, Mateiule, ei muncesc cu vorbele noastre. Ne muncesc pe noi cu ele, ca așa vine, cu vorbele noastre. Da bine, cu tine e mai greu, că ești mut și ea ca ei lipsit de instrumente. Cu tine chiar au o problemă grea ăștia. Apoi, cum ziceam, dacă ei ar crede o vorbă doar din tot ce aud, apoi de acolo nu mă e departe și în câteva zile ar juca război cu noi aici, la masa de cărți. Nu e ușor nici pentru ei, vezi bine. De, nu au prea multe de ales. Puțin dacă înclină catargul, gata, carabeta cu roțile în sus. Vorba lui. Ești subțire, toată aie. Dar subțire e și ața. Și ca și ața de subțire e și granița dintre ei și noi. Și ușor se poate rupe. Mă, tu mă auzi, măi, Mateiule? Subțirea dracului, ca și chestia aia care te ține pe tine cu ochii toată ziulica în tavan, de nu știu cum e mai bine. Să-ți tai subțirimea aia și să te las să vezi ce în jurul tău, orba, Hai mă, mai două o carte! Bătrânul continuă să joace cărți cu tânărul absent. Pe scenă și în sală liniște. Doar zgomotul cărților a zvârlite la intervale lungi de timp pe masă. Cortina cade după ce spectatorii au așteptat îndelung nerăbdători să se mai întâmple ceva. Autor Emanuel Pop Lectura Maja Martin